V sallallahu wa sallama ala khairin man salla wa soma watafa bil baitil slava i zagvala pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa taala salavati selam dolosim na poslanik božjeg poslanika muhammeda sallallahu alayhi wa njegovu časnu porodicu plemenite ashabe i sve one koji slijede u dobru do susnjega dana zatim cijena braćo nastavljamo dalje sa opaskama biljaškama, komentarom i pojašnjenjem knjige monoteizma, knjige teuhida, od šehhu l'islama muđedida Muhammeda i ben ablu Vahaba, rahimahullahu ta'ala. Dakle, na prošlom dersu ušli smo u poglavlja u kojima šehh pojašnjava srčane ibadete, dakle ibadete srca, koji moraju da budu upućeni samo ka Allahu subhanehu wa ta'ala i koji treba i nužno je da se osjećaju samo prema Allahu džalle fil'ula. O ih insan ostvari i ispraktikuje na takav način biće od onih pravih muvahida. Dakle vidimo da je sunna vel jamaa obraća pažnju i pravi balans nakle između suštine i forme, između srčanih ibadeta i između ibadeta koji se čine, koji se čine udovima. Pa šejh nastavlja dali rahimellahu ta'ala kaže bab qulillahi ta'ala poglavlje koje započinje govorom Allaha subhanahu wa ta'ala In ma dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliyae ah, wa khafun in kuntum mu'minin. Dakle poznati ajet sure Ali Imran, ja Allah subhanahu wa ta'ala yude vieni che robove podstičie da se samo njega boje, da se njega plaše i da taj strah koji osjećaju moraju ju osjećati samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle uzetno bitan ibadet koji mnogi vjernici s vremena na vrijeme zanemare. A to je ibadet straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ibadet bojazni od Allaha djale fil ula. Dakle, ovo poglavlje, kao što vidim ocjenjena braćo, hadal bab fi bejani ibadet il hawf. Dakle, poglavlje koje nam pojašnjava ibadet straha. Bojanja. I da se čovjek plaši samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Na prošlom dersu vidite koliko je šeheh rahimehullahu ta'ala pronicljiv bio i precizan, na prošlom u poglavlju koje je bilo prije ovoga pojašnjava ljubav. Da ljubav treba da bude usmjerena samo ka Allahu subhanahu ta'ala, da čovjek tu vrstu ljubavi, dakle koja ljubavi i badeta osjeća samo prema Allahu subhanahu ta'ala, da voli samo Allaha subhanahu wa ta'ala na taj način kako se samo Allah jale fil'ula voli. Međutim ne smije sam sebi insan da dozvoli ni u kakvom slučaju I ne smije ništa da prepusti slučaj, jel, da, da ga savlada ta ljubav i da govori o moj gospodar milosti on će mi oprostiti, on će. znači da ga to toliko ponese i da se toliko uzda tu svoju ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a da zaboravi na ovaj drugi dio, na ovo drugo krilo, a to je strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što zna da Allah subhanahu wa ta'ala i što je ubijeđen, veliko dušno nagrađuje i da Allah subhanahu wa ta'ala umnogo stručuje dobra djela. I insanu daje mnogo više nego što insan zasluži. Insan u osnovi ne može da zasluži ništa kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Mu Allah djel'evala ne dozvoli i ne dadne. S druge strane treba da zna da taj gospodar subhanahu wa ta'ala koji ti stvorio, koji ti je dao, obskrbio te, čuvate, pazite, koji će ti nakon toga, Bidni Laha dati veliku nagradu, hoće da kazni, Subhanehu wa Teala, jer ima pravo na to, a on je apsolutno pravedan. Dakle, mora insan da ga se boji, jer je on najveći, jer je on veličanstveni, Subhanehu wa Teala, uzvišeni, i je fil ula. Govori ovdje u ovom ajetu, dakle, a poveznica ovog poglava sa Kitabu Teohidom je jasna sa našom temom, sa temom autora, a to je kristalisanje, čišćenje našeg monoteizma, monoteizma čovjeka koji ono osjeća i koji ispoljava svome gospodaru. Dakle, da svi ibadeti, a među te ibadeti podpada i ibadet straha, upućuje ih samo Allahu, subhanahu wa ta'ala, onako kako to priliči doliku je uzvišenom gospodaru, subhanahu wa ta'ala. Kaže, volhav min gajri Allahi, jalla wa ala, Kaže, a strah od nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala je kategorički zabranjen. I ne smije čovjek da osjeća tu vrstu straha koju ćemo pojasniti, ta taj strah i badeta, ni prema kome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne smije sebi to da dozvoli, ne smije to da mu se desi da ga taj osjećaj nadvlada pa da tu vrstu straha osjeti prema nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Vidimo Allah, jalla fil'ula, kaje Innamā dālikumu sh shaitanu yukhawifu awliya'ah Fala takhāfuhum wa khāfūni in kuntum mu'minīn Kaje, doista vas plaši svoim pristali cama tim štynići A jadan lianihov zaštytnik? Shaitan la'anatullahi aleyhi Kaje, on vas ima plaši vas, zastrašuje Ala nehafuhu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inemutih se bojati, inemutih se plašiti, wahafuni in kuntum mu'minin. Ne se mene plašite, i mene se bojte, kaže dželle fil ula, bi šart ali postavlja šart, postavlja uslov. I taj strah pravilni, taj strah ispravni, taj strah ibadeta dešava se kod koga? Kod vjernika. Kaže Allah, pantala in kuntum mu'minin. Ako ste vjernika. Ako ste vjernici, bojat se samo mene. I to je od... Dakle, ove vrste i vadeta su od primjera kako čovjek treba da ostvari taj svoj teuhid, taj monoteizam. Tek miluha, tek milu li teuhid? Ko ovo upotpuni. Ko upotpuni ovu vrstu straha? Upotpunio je svoj teuhid. A svaka krnjavost i mankavosko ja se desi u ovim ibadetima krnji i utiče na tauhid insana na potpunu vjeru pa kažu islamski učenjaci al-khauf uh, min strah od nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa taala in qasim ila se na nekoliko vrsta neka od njih biva velikim shirkom od tih vrsta dakle Wainama huwa muharram može biti ono što je haram, na dakle, kada je zabranjen, a može biti mubah, da je prosto dozvoljen prirodan strah. Prva vrsta i to je ona najopasnija na koju moramo da obratimo pažnju da ne bi oskrnavila našte uhid ili ga uništila u potpunosti u li'a billah, da nas Allah subhanahu ta'la ta ta'ala toga sačuva. Wa huwa sir Islamski učenjaci kad pojašnjavaju, koji je to ibadet? Koji je to odnosno strah, koji je strah i badeta? Jer je strah prirodni osjećaj koji čovjek osjeća zbog ovog ili onog faktora. I nešto što je insanu urođeno. Da se boji neki prirodni stvari, da se boji neki faktora koji mogu da djeluju na ovaj ili onaj način. Pa koji je to strah koji je širki, koji može čovjeka da odvede u širk? Da počini širk Allahu subhanahu ta'ala. Kažu islamski učinjaci, hua khawfus sirv, to je straha u tajnosti. Ona je straha koji je u srcu i u tajnosti. En jehafe fi dakhilihi min hadha elme khufe minhu, da se u svojoj nutrini, da se u dubini duše boji od nečega mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A ta stvar, predmet, čovjek, pojam od kojeg se boji, Zato ne zna, zato njegovo bojanje, za, to, za, za, za taj njegov strah, ne zna. Da se čov... Kao što je to slučaj sa e, Ubbadil Qubur, oni koji obožavaju Qaburove. Pa ako se desi, taj čovjek ne zna ništa koji je preselio uvijek smatraju evlijom, koji je možda evlija, možda nije evlija, možda je veliki grešnik, možda je kafir, možda je Allah subhanahu wa ta'ala zna konačnice ljudi, jedan jedini subhanahu wa ta'ala. Pa, pa mu se desi da zaduženje da bude od hizmećara, određenog mjesta i slično, i određenog kabura, određenog turbetaka. Što ima, to je prisutno kod nas ovdje na Balkan. Po arapskom svijetu također ima poznati znači poznata poznata ta doviš ta gdje se ljudi okupljaju. Pane ode da odradi određenu stvar za koju se obavezao. Pogotovo to je prisutno kod tih izmečara. Ne ode da mu ponese kako kaže to je shahid, on klanja, kaže svaku noć ide da mu zamijeni te peškire koje on navodno onaj ostanu mokri nakon toga i slično i osjeti taj strah zbog toga što to nije uradio da mu se nešto ne desi. To je širk. Allah subhanahu wa ta'ala. Prisutno, prisutno. I tako kako prisutno. Pričaću vam priču. Događaju stvari koji su istinite u Tanti koji se desio desio znači, u mjestu u Egiptu gdje je kaburog uh, Ahmed al-Badawiya. Za Ahmed al-Badawiya to je zanimljiva činjenica, historijski potvrđeno da je čovjek bio fasik, znači grešnik prvog stepena. Bilim ti az što kažu Arapi. Znači sa ovaj, uspjehom odličan. Da vode te stvari i se šta je čovjek sve radio. Koliko je alkohola pio, na koji način, ovako, onako. Nakon što je umro, počeli su ljudi da govore, eh, to je Evlija, to je Allahov Evlija, njemu je sve oprošteno. Kažu sad milioni obilazenjeg u Kabul. Milioni obilazenjeg u Kabul. I boje se ako prođu tu, i to se i kod nas ovdje dešava, Koja im Na određena turbeta gdje se bacaju pare za sreću, za ne znam, nafaku, za ovo, za ono. Prisutno kod ljudi, alhamdla, nama je to sad iščezlo i postalo nam je nepoznato. Zbog toga što smo mi u krugovima znanja, u halkama u kojima se učina uka, alhamdla, po džamijama. Međutim, da malo prošetate, ma bejne ammetin nas i poredobi ljudi koji ne posjećuju halke znanja i ne čitaju dovoljno, vidjet ćete koliko, koliko su te stvari prisutne. Ne, jer mišama ovdje kod nas, šehidsko groblje, ja pamtim, A i dan danas može da se vidi kako ljudi dolaze pale svijeće i ovako i onako i na znam čiste. I, I sad ako ne dođe, ne odradi tu stvar, njegu hvati taj strah. E to je strah koji je širki. Kod onih koji obožavaju te evlije i sl. Ili sa ovim, sa ovim sufijama. Mi slušamo, kod nas ovdje dođu često i kažu, nisu te ove, naše sufije ko konešno su u knjigama bile, nisu, su gore. Znači, ko je s njima imao priliku da razgovara i da vodi dialog, ovako direktno sve ono što je u knjigama prisutno kod sufija od zabluda prisutno je kod njih međutim oni to na neki način je pokušavaju u ovim modernim terminima da onaj da predstave da. kad sam govorio o bračju uh, u bahaetu al u telotvorenju Allaha subhanahu wa taala u njegova stvorenja ili sallallahu alaihi wasallam jedini s njegovim stvorenjima wa li'azu billah To je prisutno uvjerenje panteizam klasični znači teorija koja je išo ovaj odbraćeo gimnaziju zna kad je učio onaj iz filozofije teorija znači baroga Spinoze da se bog sjedinio sa svoj, utjelotvorio se i sjedinio se sa svojim stvorenjima sa tim su došli Djalaludin Rumi sa tim je došao ovaj uh, Ibnul al Arabi Al-Arabi znači nije, uh, on, odnosno ovaj Ibn Arabi nje Al-Arabi Ibnul al Arabi je malikijski učenjak faqih a Ibn Arabi je sufija jel, koji, je doš, koji je došao sa samom teorijom. I oni su došli sa tim stvarima, da sve što se dešava, što vide u kosmosu ovako, da je to Allah subhanahu wa ta'ala. I onda kad upitaš njihovim stvarima, on neće ti kaže nije, nego kažu šta? Kaže to se Allah manifestuje kroz svoja ta stvorenja, kroz svoje dobre robove, kroz ani je šija nego vrat. Samo promjena igra, znači terminologijom da te stvari onako na malo je moderniji, prikladniji ljepši način predstavlja ljudima. I to je da Allah subhanahu wa taala sačuva. Onda va stvar isto. Ovaj strah u ti evlija koje oni spominju, ovdje kod nas je prisutno znači Šeha Blukadar Džeilani rahmehuallahu taala koji ni ima veze s tim stvarima koje su zeli svetkuju ga i onaj glorifikuju, smatraju ga svecem, znači ono što, što je prisudno kod kod naših komšija, El kad oni pretjeruju sa svojim svecima, tako isto i sufije pretjeruju sa ovim Allahovim subhanu tala robovima, koji možda neki od njih jesu bili na zabludi, neki nisu. Pa govore o neke stvari. I onda oni se njih boje. Oni se njih boje. Boje se živih šehova, isto na takav način. Kaže, ako on čuje da ja ovako nešto, cijel se otme ovako, počne da drhti da ga taj, znači, zatreperi da ga taj šeh jel, ne pokudi, da ga nešto ču... e, to je strah koji je širki, koji je širka. Znači nije to taj strah, boji se on da ga nešto on sad ne... Nego da mu nešto ne bude sa strane znači u njegovoj vjeri, da ne bude od onih koji su spašeni, da ne bude od te spašene skupine, da ga ne isteraju iz tekije i slično, i onda da izgubi put od dženneta. To je to ubjeđenje i to je prisudno. I to je strah koji je širki, koji izvodi iz vjere. Kad se nađe kod pojedinca... Znači sad kad govorim ovim stvarima, više puta sam govorio i to želim da napomene. Znači kad kažemo za određeno djelo da je kufar ili da je širk, ocijenili smo djelo. To je, dakle, uh, hukumotlak. To jest opšti propis. tim ne spuštamo ga na pojedinca. Spuštanje propisa na pojedinca zahtjeva cijelu proceduru da se on ispita i šta i kako da se odklone Preprek je da bi moglo to da se donese. Ne može svako da kao, osim kad je nešto opšta stvar, dođe neko, čujemo ga, opsovao Allaha, subhanu wa ta ta'la, ne udubila. Dakar je kafir po automatizmu. I nema, ne možemo da kao, pa dalje on oprava, pa šta je time mislio? Nema šta je mislio. To je već murđiski stav Nego je kafir po automatizmu. Međutim, ovako ove stvari, pogotovo koje je i srca, o kojima govorimo, znači kažemo, propis ovoga je, mi ne znamo ko se sad boji, kako i na koji k Ali jesu li ove stvari prisutne? Prisutne su. Čuli smo ih u raznim svjedočenjima i u njihovim knjigama koje oni pišu. Zatim imamo je u kismu Thani, odnosno druga vrsta straha koja je Muharram, koja je zabranja. Dakle, ova prva je širk izvode iz vjere. Imamo ovu drugu vrstu koja je, koja varira. Ma bejne širk il-asgar, koja je između malog širka i između harama. A to je, kako kažu islamski učenjaci, da mahluk, to je stvorenje Allahovo subhanahu wa ta'ala, boji se drugog stvorenja, kada je, kad je u pitanju Allahovo subhanahu wa ta'ala pravo. Neće čovjek da uradi neku stvar ili neće da kaže neku stvar koja je istina, koja je, Zbog toga što se boji, da će da go ukorri, bilo da je to. Ili ostavi l-amr bil-ma'ruf vo nahi anil-munker, kako -kak to navodi šeikha Abdallah ibn Humejd, veliki učenjak, rahimahullahu ta'ala, babo šeikha Salihal-Humejda, kuj je trenutno imamu mekanskom harremu i onaj veliki kadija. Šeikh je bio u enom kratkom periodu, uh, između šeikha Muhammed Imbrahim, malu šeikha i šeikha bin Baza, rahimahullahu ta'ala, bio je uh, muftija Saudiske Arabije, i bio je glavni kadija kadij el quda veliki muhaddis Abdullah bin Humayd što skojase malo spominje kod nas au radio je veliki khair šejh Abdullah Tuijeri je kojega uzimao znači lance prenosilaca i on je bio onaj Zemil to Čak mate snimak, znači na YouTubeu, ovaj može se naći dokumentovano gdje razgovara sa Fejsalom, sa kraljom, rahimahullahu ta'ala, koji je bio jedan od najsposobnijih kraljeva i vladara ovih vremena, jel naših ovaj, u ovom nekom novijem dobu. Evo što je Saudiju digao u potpunosti ekonomski, s druge strane što je ovako bio, čovjek je bio vjernik, bio je dobar insan i koji je pazio na te stvari. Kaže ših, ših, uh, رحمه الله توسيدي الشيخ بن باز i rozgovaraju o stanju ummeta i kaže šejh narodi kaže aš-šu'ub fiha khair kaže pre pre Faisalom direktno pred kraljem tu kaže narodi u njima je veliki khair kaže velakin al-bala fil qada medutim kaže bala imamo u kome u vođama znači I zbog toga, sjećan 7 šeha me govorio, dovite kaže za ljude predvodnike. To je od menheđa Selefa. Kaže li ene fi islahihim islahu šu'ub au fi salahihim salahu šu'ub. Kaže jer u njihovom popravljanju i u njihovoj dobroti stoji i popravljanje naroda. Jer nekad nametnu određenu stvari slično i narod se povinuje i bude hajr. I bogotovo, što na žalost, na našu veliku žalost To je prisutno kod svih muslimanskih naroda da ljudi na neki način te vođe svije poslijedi. I mi znamo to je kod nas ovdje prisutno, avaj, kako i na koji način ta, ta pristrasnost za stranke biva i slično. Krenu u jednu ideologiju, svi, tu ideologiju znači krenu za krenu u drugu ideologiju, danas su najveći liberalisti, najveći građanska ona, opcija, slično. Sutra konzervativna, islamska, svi su oni konzervativna, islamska, to se citiraju, ajati, citiraju se hadisi. Znači, odmah vidi šovjek koji su, znači, isput i zbog toga od, od menheđa selefa je su to bili za vladare. Nema to veze sa murđizmom. Već zbog toga što oni imaju utjecaj za predvodnike i za vladare. I to navode islamski učenjaci, onaj u svojim, onaj knjigama akide, posebna poglavlja, obhođenja sa vladarima. Međutim, Ostavljanje, da čovjek ostavi naređivanje na dobro, zabranjivanje zla iz straha, može odvesti do malog širka. I vesile sredstvo je do velikog širka. Kao kaže šeha Abdelallah bin Humayn. Ne, ne smije to da se ostavlja. Bez obzira ko i o kome se radi. Sakako, čovjek treba da izvaga situaciju. Ne može uvijek da kaže... U svakom vremenu i mjestu. I u svakoj situaciji. Istinu i... Ali ne smiješ da staneš. Uz one koji lažu na Allaha. S tanem, i uz one koji rade nešto što je šrm. Ne smiješ da staneš uz njih. Stvari moraš da ne giraš. Moraš od toga da se ogradiš u nemanju ruku. Ne mogu javno da pozove, ne mogu javno da, da odgovorim. Ali neću ni da budem tu. Bilo. I onda to je taj strah. Neki kažu sad ovo sad ta djela i ti, ti postupci dobili su jednu drugu formu to je sad radi veće hajra i to je to je sevab ko radite stvari ne može da bude radi veće hajra ta pravila postavili islamski učeniaci i ne može uvijek da bude radi većeg hajra već ima stvari mora da se kaže istina ne možeš da kažeš istinu nemoj da radiš ono što ne istina kako je govorio nama šejh Nasir al-Omar farajallahu anhu baka Allah subhanahu wa ta'ala kaže može nekada se prečuti istina Radio Velion ne koristi da zbog toga što nije situacija, nije vrijeme, nemaš snagu, samo ćeš sebi da naneseš štetu, ne moš posle ljudima da dostavljaš vjeru, ne možeš ovako, ne možeš onako, ali ti da radiš tu. Ti onda tu stvar afirmiraš, ti tu stvar promovišeš. Nema potrebe za tim. Ne može da negira čovjek javno izjavljuje kufrove, širkove. Nema šta ne izjavljuje. I to, to su stvari, znači ono od od elementarni stvari koje on izjavljuje. Dodeš se slikaš s tim da staviš sliku javno, a ti si vjerska ličnost uticana Čto znači, to je? Absurd. Absurd. Ina zna mu koja je mudrost i koja je hikmeta da to radiš. Nema potrebe za tim. Znači taj strah koji je muharram da se mahluk, da se stvorenje boji stvorenja kad su kad je u pitanju istina koju Allah subhanahu ta'ala naređuje i kad je u pitanju da se jel ti neodređene stvari da se da se praktikuje, vjerili se da se ne praktikuje. Naredimo. Poslodavac dođe jel I naredi mu da radi haram, moraš. On kaže, ja znam da je haram, a šta ću istirati imez posla? Ovo je stvar koja je haram. I ovo je strah koja je haram. Tebe možda nije strah od njega fizički. Možda si jači od tog poslodavca i slično. A će ti istirati. Moraš da ga odbiješ. Jer je li to vasile ili širk? Znači, može da bude sredstvo ka širku. U početku je haram. Međutim, može da se razvije kasnije da, da, da, da dođe širk. Tanka je niti u ovim srčanim ibadetima. I oko njih mora posebno da se čovjek pazi. Da se im sam pazi. Ne smije da radi harame, radi bilo čijeg hatara. Al ne mogu, moram ovoga da ispoštujem, moram da odem na svatbu s alkoholom. Ne moraš da ga ispoštuješ. Ispoštuje Allah, što mi kaže sebi, al moram Allah da ispoštujem. I njegovu premeni tu vjeru. Naljutit će mi se, bojkotovaće me. Uh, Ovakav ili onakav ću biti opisan u porodici, među društvom i slično, I odaj na svatbu s alkoholom. Ne smiješ da odeš. To je ta vrsta straha. Možda tebe nije strah, od njih strah. Međutim, strah te ima štestva, imaš taj kompleks. I onda to ne smije da se dešava. Ne smije ni da se dešava. Isto tako ustrajavanje i činjenje novotarija. Znači, oni islamski učenjaci koji dozvoljavaju u određenim situacijama, znači, kad je ehlu sunne, kad nije bariz, kad nije, dakle, onaj, dovoljno vidljiv, kad nije jak, kad nema uh, jaku pozadinu nema, jake temelje, omladina, ahlu sunneta, bolj džemata nema, uticaj nema, tu snagu i slično, pa da se neko od učenih određeno vrijeme, da bi mogao da dobije visok položaj, da dostavi istinu, da dostavi teuhid, da dostavi sunnet, da ga pojasni i slično, neko vrijeme, islamski učenjaci kažu, u takvoj situaciji gleda se da odradi manju štetu, Da se izbegne veća šteta, da ne dođe na to mjesto neki sufija koji će da dovi nekom drugom im Allaha s.w.t. i da on nakon toga dostavlja Allahovu s.w.t. vjeru i slično i da pojašnjava i da govori o teuhidu i da govori. Međutim, ne govori o teuhidu, ne govori o sunnetu, ne negira javno ništa. A tu čini nevatarija, eto bolje da sam ja tu, pa nije bolja da si ti tu. Gubi se identitet menha džahilu sunneta vol džamata. I trenutno imamo to stanje, tu zbunjenost među braću. Znači ta jurnjava za, za, za, za trendovima, za glamurom, za popularnošću, za ovim za onim stvarima, vidi se nešto, a idemo svi da vidimo. Već ima jasna pravila i smjernica, ali usuneta vođemata po kojima čovjek treba se vodi. Bez obzira, znači to je veliki problem, islamski rečenjaci kažu, mora istina da ti bude draža, od bilo koje ličnosti, od bilo kojeg imena. Znači nemožemo da kažemo, jeste ali taj taj čini to? Neh, ma vaze. Uzor nam je poslanik s.a.v. Ashabi redvanullahi ta'r'anuhum. Ono. Na vodi se za imama Zuhriya, r.a. da je ušo kod Hisham ibn Abdul-Malik. Hisham ibn Abdul-Malik ibn Marwan. Uh, veliki khalifa muslimana. Kažu, toliko je država u njegovom vremenu bila ogromna, kažem, Kaže da sunce ne zalazi u toj državi. Kako ne zalazi sunce? Kažu, uvijak je negdje sunčano jer se prostirala od hijjaza pa do endelusa. I kako islamski učinjaci kažu, on je taj 12. imam 19 godina vladao, čvrsto. On je, kažu, taj 12. imam, Za koga poslanih sallallahu alejhi ve selleme kaže len je zalu al uh, len yazalu muslimani prestati da budu u ponosu i da i ona, da budu u čvrstini ma da me fihim al dok su među njima 12 imam a kuloh min qurejš svi su od Kurejša. i tačno se vidi nakon smrti hisama ibn Abdul Melika da je krenuo pad više nije bila jedinstvena šerijatska prava šerijatska država u to vrijeme krenuli su da se parčaju krenuli su problemi i slično Viš tim ti su ljudi uvažavali u lemu, i u lema ih je nasihatila i bila hradra. Oni koji pokušavaju od, da obtuže imama Zuhrija, da je kaže ulazio je kod vladara, pa mu to uzimaju ko, a, a, ko mahanu, jel? Što je ulazio kod vladara i što je a, bio među njima, kaže, pa je on bilježio hadise, to sad je ovih dana popularno, odgovarat na te stvari, uz Allahu pomoć dozvolu, oni koji negiraju sunnet, pa kažu vidimo, mnoge hadise su, kaže, oni bilježili koji su u korist vladarima. Čenjac Nikad nikom nisu gledali hatar kad je u pitanju Allaho vašem talavira. Kaže ušao imam Zuhri pred ovim insanom koji je 19 godina vladao i imao jednu od najčvršćih vlasti. Izuzetno opasan. E sad, ti Benu Umeje iz plemena Umejevići, jel od Mu'alije radijallahu ta'l'anhu imali su jednu dozu da kažemo nekog e, negodovanja ali je radijallahu ta'l'anhu njegove porodice što je bilo skroz neispravno памо је дошао имаме зори рахимеллаху тааала па мо рако мента валла кибра каже ко је тог дана када је Lagosi. Khalifi muslimana u to vrijeme ne možeš da nas na sohade. Ne možeš da lažiš na Allahovu subhano ta'la vjeru. Nema straha od njega. Kaže, kazeb. Kaže, nije ovaj opet negira. Kaže, eno egzib, kzib. od mene da lažem. Wallahi, leo... Lew... Nadal mu nadimine sema. Tako mi je Allah da pozove. Pozivaš sa nebesa. I kaže, inel kedibem ubihun lažje Dozvoljene i halalje ma kjedebt. Bel hdete ni urve. Kaže, ne bih slagao. Kaže, već govorio mi je urve, Ibnu Zubair. Tabi'in. A on je čuo od Aisha radi Allahu Teala anha. A on je od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da onaj je preuzeo i kui je lagao na Aisha radi Allah, to je Abdal Abdullah Ibnu Bej. As-salul. La ebalak. Pa ga još na neki način ga opsovo tu. Ko ne imao oca, la ebalek, ne je malote. Kažeo, krenuo si izašo. Pa je govorio, edriku šehe, edriku šehe, zaustavite šehe, vratite ga, nema da se vrati. Uniku i sistinski boja Allaha subhanatala, Allah jalla wa ala im dade hejbet, dadne im to straho poštovanje, pa ima prema njima tu dozu vakara, imaju i vladari, i neprijatelji, i oni koji slušaju. Ajo, dugo đe, razumiješ, pošalje se hudba. Mora da se pročita. Da je ovako i mi čitamo, ovako svi znamo da nije istina. A nemaju ju ni izvršna vlast, nemaju ništa, nema. Ovde imamo Zohri u glava bilo u pitanju. Ali kinaya fa funa filahi la uma talah. Alisa radi Allaha ne boje niček preko. Tako da, cijene na braćo, taj strah od Allaha subhanahu wa ta'ala mora da bude iznad svega. Ova vrsta straha je mu Da čovjek ostavlja jasne stvari, da čovjek se pokorava stvorenju, a u toj pokornosti griješi prema stvoritelju Subhanehu wa ta'ala. Je jedna žestoka zabluda i veliki haram. Imamo treću vrstu straha koji je tabi'i, koji je prirodan strah. Da se čovjek buji od neprijatelja, buji se od zvjeri. Od lava, od vuka, od... Budi se vatre, da dodirne vatru, da ne upadne u vatru. Sviše, to su stvari koje su prirodne. Da ih se človek bi. Jer takav je efekt tih stvari koji se bi, da možda ga odvede u opasnost prirodno, jel? Da ima pri... I to je taj prirodni strah koji je dozvoljen. I zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže Innamā dālikumu shētanu to avliyā Tova šeitan pristalicama svojim plaši. Međutim, ne smijete da ih se plašite. فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. بويته се мене каже الله سبحانه وتعالى. каже дали автор رحمه الله تعالى наводи доказе за поглавље. каже انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله. доисте الله ове الله ове куће, Održava onaj ko vjeruje u Allaha, subhanahu wa ta'ala, vjeruje, vjeruje u sudnji dan, obavlja namaz, daje zekat i ne boji se osim Allaha, subhanahu wa ta'ala. Dakle, Allah, jale fil'ula, ovdje u pohvalnom kontekstu i među ibadetima koji su od najveličenstvenih ibadeta, vjerovanju Allaha je najveći ibadet. Da se samo Allah obožava da samo njemu ibadet čini, zatim, vjeruje u gajb. Vjeruje u ono što će doći, vjeruje u dan proživljenja, obavlja namaz, slup Islama, daje zekat. Dakle, odvaja se od svog imetka. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ I ne se osim Allaha subhanahu wa ta'ala. To su oni koji održavaju Allahove kuće. Koji treba da održavaju Allahove kuće. Ovo su njihova svojstva. I vidimo da Allah subhanu ta'ala strah od njega جَلَّ فِي الْعُلَىٰ stavlja u istoj ravni sa najbolim i najveličansvenim djelima, koje insan pri sebi ima i koje može da čini Allah subhanehu wa ta'ala. Kaže bu qavluh ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا ūُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ تَعَالَ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a u ljudima njih koji kažu da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, kad bude iskušan na Allahovom putu, fe da fillahi, drži da je iskušenje od ljudi kao Allahova kazna. Odmah se, kao kažu islamski učenjaci, dakle, počne da se boji tih ljudi na tolikom stepenu da je to kao da, kao da ga je pogodila Allahova kazna, a ne zna da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar i tih ljudi, i te fitne kojom oni prirede i ne mogu oni da učine ono što može Allah subhanahu wa ta'ala da učini. Zatim Odebu Sa'ida radijallahu ta'ala prenosi se da je poslanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallam rekao Inna mi un dha'fi l-jaqini an nasa bi sehat Allahi ta'ala. Kaže, od slabosti jaqina, ubjeđenja, uvjerenja jeste da ljude činiš zadovoljnim Dakle, da pokušavaš da zadovoljiš ljude bisahati Allah i Ta'ala, a da navlačiš Allahovu srđbu time, radiš nešto što Allah i Ta'ala ne voli. Wa ente ala rizqe Ta'ala da ih hvališ, i da se njima zahvaljuješ za ono što ti Allah i Ta'ala dao i propisao. Wa ente ala ma, ala men nem ju'tike Allah. I kaže da ih koriš i da ti bude mrsko prema njima i da, jel, prigovaraš Njima za stvari koje ti Allah Subh'ana Ta'ala nije dao. Kaže, inne rizq Allahi la je djuruhu hirsu harijesin, wa la je rudduhu kerahijetu kera karih. Kaže, Allahovu obskrbu ne privlači hirsu harijes. Briga ili uh, žudnja onoga koji za žudi, koji traži, koji se uči. Wa la je rudduhu kerahijetu karih. Niti može odbiti Allahovu obskrbu. Ona je ko za njom jel, ne nemari, Iliko mrzi, je l? Pa vidimo da povrdia postanik sa kaže od uzroka koji je slabe iman, koje, dakle, od uzroka koji uništavaju iman jeste irtikabul muharramat, kako to kod ehlusunneti vel jamaata. Čini nje harama. Kučiš veći haram nego da radiš da ljudi budu zadovoljni, a radiš suprotno Allahovim subhanu teala na ređenima njega njega njega njega smjerica. U drugom hadisu, kaže od Aisha, radijallahu ta'ala, da je poslanik, sallallahu ta'ala, alaihi wa sallam, rekao, Men il teme bi sehatin nasi, radijallahu anhu, wa arda anhu an nasi. Kaže, onaj, ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo? Pa makar to bilo mrzko ludima, radio stvari, koje ludi mrze. Kaže, Allah će njeme biti zadovoljen i učinit da ti ljudi budu njeme zadovoljni. Zato što ga ne zanima. Kako je govorio imame Šafi'i svom učeniku, ne trudi se da stekneš zadovoljstvo ljudi. Fa la zadovoljstvo ljudi je cilj koji ne može da se stigne i koji ne može da se obuhvati i da se dohvati. Već ciljaš, istremiš ka Allahom, subhano ta'la, zadovoljstvo. Pa šta te na tom putu nađe je hajr? Bilo da ti se u nekom trenutku čini da je loše, ili da ti bude dobro. U tome je sigurno khair. Kaže: "ومن يلتمس رضا الناس بسخط الله تعالى سخط الله Kaže: "Onaj ko bude tražio zadovoljstvo ljudi u nepokornosti Allahu subhanu ve taala, što je Allahu morsko i što Allah ne voli, Allah subhanu ve taala će se na njega nasrđiti i učiniti će da mu i ljudi da se ljudi na njega nasrđaju. Rahu ibn Hibban, fiyasahi. Dakle, vidimo da jedan jedini put i samo u jednoj situaciji i slučaju čovjek može da stekne Allahovo zadovoljstvo i zadovoljstvo ljudi. A to je da radi ono što Allah s.w.t. od njega traži i da se kloni od onoga što Allah s.w.t. zabranjuje. Koliko puta se to desilo ljudima, dada? Da, prijednost Allah s.w.t. kaže, ovako ide. Pogotovo u onom početku prihvatanja vjere, jel da? Pogotovo kao praktiku u ovu vjeru istinski problemi na početku. Ljute se roditelji, ljuti se rodbina, enoga neće se rukuje. Otišo u zabludu, za veliga, od ga. Pa onda koriste razno epitete. Ne ulobiljna i vehabija i ekstremista i ovakav i onakav. Međutim, ti time šta hoćeš, Allaho s'pantara zadovoljstvo. Sunnet Allaho, gus na njih sam se njeme. Pa ti Allah otvori u Pa otvori srca ljudi. Pa otvori srca rodbine, roditelja, familije. Te više poštuju. Jer hoćeš Allahovu subhanatala zadovoljiti, Allah tebe spušta milost. I ne možeš nikako da budeš gubitnik. Na tom putu ne možeš nikako da budeš gubitnik. Nemoguće je. Onaj ko se pokori Allahu i poslaniku, sallallahu alihi vaseleme, takav je u konstantnom progresu, u konstantnom napretku i on mora biti gorni. Ukoliko je iskren. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ kaže Allah subhanahu wa ta ta'ala. I se, i ne očajavajte, vi ste gorni, gornji, kada? Ako ste vjernici, ako ste iskreno, Allahu subhanahu wa ta'ala predani. I mora čovjek da vada. Poznata je priča koja se desila u vrijeme tabi'ina događaj. Ibn Hubeyra, rahimahullahu te'ala, taj vrli vezir, ministar za vrijeme jezida. Pa mu je došlo pismo u kojem jezid traži da odradi neke, da sprovede određene naredbe u dijelo u kojima je bilo harama. Pa mu to teško palo, čovjek bio bogobojazan. Pa je zvao dva alima otabiina, velika dva alima, muhadditha, poznatog amira Šaabija i Hasan el Basrija ovo prenosi Amir al-Sha'bi kaže pa nas je pitao šta da radi kaže pa sam mu rekao qawlan fihi musayasa wa malo kaže politički govor šorakko, šorakko. Je, okrenu, ka حasen, je, govoro, je pa možeš ovako pa možeš ona kopa pa se kaže okrenuo ka Hasanu al-Basriju rekao ma ma qawluka ya Hasan aku ya tawa gowro hasane kaže vami rekao je Ibn kaže inni akhsha kaže ja se bojim za tebe إذا الله سبحانه وتعالى عطيوبة دورة نزميني عطيوبة prostرانة دورة كو إماش ستاموم ستوسكيم قبرم فلا تجد هناك يزيد إذا تامو نناجيش يزيد بل تجد هناك رب يزيد بجي جسفدار يزيد إذا تيبو شالي ملك لا يعصي الله فيما أمره Allahu se, Allahu ne odbija pokornost u onome što mu naredi. I da nađeš djela u kojima si se suprotavio gospodaru Jezida, kaže pa je Hubeyra počeo da plače i odbio nije tajo ta naredjenja da izvrši la ta'ata limakhluq fi ma'siyati khaliq. Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Kaže Amir Sha'bi kaže pa sokrenoka Hasanu počeo da ga grli da plače i Kaže pasmu, kaže, mene više nije tio ni da pogleda. Kaže, pa smo izašli, pa su so ljudi čekali da vide, su so znali da su so stigli. Stigli su so dekreti od kralja, od halifeje. Šta će da bude, kako će da bude? Tiče se svih ljudi. Kažu, pa, pa su so me pitali, pa šta je bilo, šta je bilo? Kaže, nije ću vam govoriti detalje, kaže, Amir al Kaže, mogu vam reći, inni kad arattu vajhebni Hubeyra. Kaže, ja sam bio krenuti, želio sam lice i zadovoljstvo. Ibn Hubeyre, A Hasan je tiho Allah ovo zadovoljstvo, pa ga je To je priča. I otišao Amir, Šabi, veliki alim i učenjak. Dakle, nema davanja prednosti nad Allahom i njegovim postanikom sa Seleme, nad Koranom i nad sunnetom postanika sa Seleme, nikome na svijetu. I ne postoji nikakav strah koji može na to da te naveti. Osim da je čovjeku život u pitanju, da je darura, da je nužda. U tim situacijama insan opravdan međutim u nekim stvarima kad ne znam radi da će koristiti radi ovoga, radi onoga, pa da se ne naljuti ova, pa lako pa viče me bojkotovatovi ovo, ovo, ono. ovo, u takvoj situaciji nije opravdano ni jedne sekunde. Molimo Allaha subhanahu wa taala da nas učini od istinskih njegovih robova da na cil bude samo da njegova riječ bude gornja, a svačija druga donja i da nas Allah subhanahu wa taala učini od onih koji istinski slijede upute pouke, poruke, smiernice i naredbe iz Kur'ana i sunneta idhina jelle fil ula proživisa najbolima vog ummeta sa poslanicima, shahidima, djerobjasnicima i dobrima, iskrenima, istinoljubivima walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam an albina Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa